Може, хоче таким робом перевірити моє ставлення до неї, але навіщо? А втім, навіщо я їй обіцяв золоті гори? Бо вірив. Вірив у власні сили, у свою зірку, у своє призначення на цій землі. Усе ж виявилось набагато складнішим. Ніхто не зустрічав мене з розкритими обіймами. Не поспішав утілювати мої ідеї в життя. Більше того... Вони з кожним роком новою розробкою виявлялися недолугими і банальними. Сірими, як зграя вовків. Та й у вовків хоч є зуби, мої ж ідеї і задуми повмирали без найменшого опору, ніби, коли з'явилися на світ, уже відчували себе приреченими. Є санівка, пройдіть у восьму кабіну. Квапливо підвівшись, я зайшов до кабінки. Взяв трубку. Алло, я слухаю. Почув зовсім поруч лайдний мамин голос. «Це ти, Михайлику?» «Ні, я». «Доброго ранку, мамо». «Андрійку, ти з дому дзвониш, з міста». «З міста, звідки ж іще?» «Я гадала, може ти?» «Ні, я не приїду. Магда у вас?» «Ні», – здивовано сказала мама. «Вона мала приїхати?» «Ні», – поквапно відповів я. «Тоді чому ти питаєш?» Чути було, що мама здивувалася ще більше – я навіть зримо побачив, як побіліло її обличчя. У неї мене ралякатися з якої-небудь дрібниці. Я гарячково шукав слів, а язик наче прилип до піднебіння і задряпав в горлі. «Бачиш, вона...» «Що трапилось, Андрійку?» «А що мало трапитись?» – вдавна бадьоро спитав я. «У тебе голос якийсь дивний». «Дивний? Тобі здається, мамо, яка у вас погода?» «Погода? Тепла». «Зранку трохи туман. А чому ти про це питаєш?» «Так, я думав, може у вас дощ. Іринка здорова?» «Звичайно. Що нового у Мишка?» «У Мишка він приїжджав минулої неділі. І вчора дзвонив. А Оля?» «Переслала листа. У тіночки зубки прорізались. Подія?» «Не смійся, Андрійку, то таки подія. А чому ти спитав за Магду?» «Ну, вона мала їхати вчора, потім передумала». А ввечері сказала, сказала, що зробить мені сюрприз, і вранці кудись зникла. До подруги або на базар поїхала, може й так. Ти щось приховуєш Андрійку? Нічого я не приховую, мамо. Може, я подзвоню ввечері? Не треба, я сам подзвоню, коли Магди не буде. Ну, як хочеш. То у вас таки нічого не трапилось? Як ви живете, Андрійку? Живемо, сказав я, живемо, мамо. «То Магда справді збиралася вчора приїхати?» Ще раз побажала упевнитись мама. «А ж збиралася. Стривай, мамо. Вона сказала, якщо раніше справиться у подруги. Отже, вона зараз у подруги. Там що, які з гостини?» «Може, й гостини, – сказав я. Мамо, знаєш, тут я пригадав вчорашню дивну зустріч на вулиці. Вперше ранок пригадав. Спитати маму про ще одного брата? Але хіба мама могла щось приховувати?» «Дурня це якась. Приїду, то запитаю. «Що ти хотів сказати, Андрійку?» «Нічого, так. Приїду, то скажу. До побачення, мамо». «Зачекай, Андрійку!» – закричала раптом мама. Іруся до кімнати якраз бігла. «З татом говоритимеш, Русю. Я почув у трубці голосне уривчасте дихання, від якого в мене защеміло в серці. «Привіт, мала!» – якому габальорише сказав я. «Влаштуюсь на новому місці, заберу Іринку». Забринів у мене у вухах Магдин голос. «Заберу Іринку, заберу Іринку». «Я не мала», – наголосила донька. «Я не мала таточку». «І цвяшки діду вітримала». «Ого», – сказав я, – «то ти молодець». «Слухайся, дідуся і бабусю». «Я слухаюсь», – запевнила Іринка. «А де мама?» Пішла в магазин. Несподівано для самого себе випалив я. «І привезе мені цукерку?» – спитала Іринка. «А вже ж привезе». «Ти тільки слухайся, дідуся і бабусю!» «Добре!» – пообіцяла донька. «Я побігла, а то мене дід чекає!» «Біжи!» – дозволив я. «Чао, Ірусю!» «Я не хочу чаю!» – сказала вона. «Я біжу тримати цвяшки. «Поговорили?» – це знову мама. «Отака вона не посида!» «Ти був спокійніший!» «А вже ж! Я був зразковим хлопчиком!» – підтвердив я. «До побачення, мамо!» «Хтось до нас у двір повертає!» Ні, то не Магда. До побачення, Андрійку. Попрощалась у відповідь мама. Я першим повісив трубку постояв якусь хвилину, притулившись лобом до холодного запітнілого скла. Чути було, як у сусідній кабінці жіночий голос просить когось неодмінно одягти на прогулянки плаща, бо вона знає, який там холодний вересень. Зворушлива турбота, подумав я. біса зворушлива. Ха-ха, яка зворушлива. Про мене хтось би так поторбувався, а вже ж і враз спазм переход мені горло, Я знову побачив зовсім поруч Магду. Тоді тієї незабутньої зими, коли вперше прийшов до їхнього гуртожитку, коли вперше постукав у двері кімнати, де жили Магда і ще троє її подруг. Якщо зізнатися відверто, я довго тоді тупцював перед старовинним чотириповерховим будинком із облупленими колонами в стилі ампір, обладнаним під студентський гуртожиток. Так довго, що перехожі почали звертати на мене увагу, а якісь дівчата, може навіть з магденого курсу, проходячи мимо, сказали щось одна до одної, вочевидь на мою адресу і весело захихотіли. Ще й безсоромно озирнулися декілька разів. А втім, це не мало тоді для мене ніякисінького значення, як і те, що сніг падав і падав на мою непокриту голову. І коли я все ж наважився піднятись на третій поверх, і постукати у світло сірі широкі двері. Я був схожий, либонь, на Діда Мороза. Боже мій, який ти розхристаний, сказала Магда, коли я ввалився до їхньої кімнати. Ти ж геть замерз, Андрію. Я не замерз, спробував я слабо опиратись. У мене навіть руки теплі, ось попробуй. У тебе руки, як дві крижини, засміялась Магда. Але я тебе напою чаєм. Зараз заварю з липовим цвітом. Ти, мабуть, вважаєш, що я геть змерзлячку? Ну, що ти? засміялася знову Магда, і сміх у неї був щасливим. Що ти, Андрійку? Ти дуже мужній, але чаю я таки заварю, то вже моя турбота.